Hatodik fejezet. Mert véletlenek nincsenek. Ezeknek a szavaknak élek a nyomozás alatt, de valahogy elfelejtettem a jelentőségüket, milyen szerepet játszanak ezekben a gyilkosságokban. A gyilkosságok Los Angelesben csak azért voltak, hogy felkeltsék a figyelmem. Az alkalmazottad meggyilkolása a bérleményednél azért volt, amikor megkérdeztem, hogy felkeltsék a figyelmünket. Mindkét feltételezés megéri a vita tárgyát, hogy hova vezethetnek minket. Egyetértek, mondjak én, feltéve, hogy ez az elmélet helyes. Gyaníthatjuk azt, hogy Romanoáll a dolgok mögött? Halott lenne, ha ezt hinném. De megállította a tetováló szalonnál, magyarázom. Elutasítottam a találkozást, és azt mondtam neki találkoznia kell a nagybátyámmal, aki annak ellenére, amit hiszel, viszi a kartelt. A tetováló szalonnál ő közeledett hozzám. Ez nem egy véletlen találkozás, vagy csak mert nem tudott elérni téged. Megmondtam neki, de felkészült a válaszszal. A névtelen tipp ült évekig. Amikor visszajöttél a városba, felhívott. Ez igaznak bizonyult. Az első próbálkozása a kapcsolatra, az érkezésed utáni nap volt. És amikor felbukkantál a felség területén, és annál a bizonyos szalonnál, ami az ilyen tetoválás miatt ismert, nem akarta, hogy te holtam végezd, és én utána nézzek. De tud arról a tetoválásról, mondta, hogy a tetoválás vértetoválás. Ezt az infót velem is megosztotta. Mit jelent ez, vértetkú. Suttognak arról, hogy létezik egy csoport, akit úgy hívnak, vérgyilkosok akik valószínűleg vértetkót varratnak fel, de senki sem hiszi, hogy tényleg léteznek. A vérző szűz Mária az egy vértetovállás? Igen. A kezdetektől tudtad ezt? Nem. Tudtam a tetovállásról, de azt nem, hogy milyen fajta. Az emberek hallgatnak erről. Akkor félnek, ami azt jelenti, van erre valami okuk. És úgy gondolom, ahol félelem van, tűz is van. Talán nem a tűz, amire gondolsz. Ezek a gyilkosok lehetnek álcák is, hogy legyen történet, amivel elfedik a büntényt, és ez összegabajodott egy nagy koholmányá. Kinek dolgoznak? Kérdezem. Még csak az sem biztos, hogy léteznek. A férfinak, aki megtámadott, ilyen tetoválása volt. Megpróbált megölni. Neki is egynek kell lennie közülük. Egy halott ember egy tetoválással... Nem feltétlenül kiáltja azt magáról, hogy ő egy jól képzett gyilkos. Ha meg akarsz ölni egy gyilkost, felbérelsz egy jobbat, mondom. Valószínűleg. Én voltam a jobb gyilkos ebben az esetben. Tovább lépek ezen a kérdésen. Románó, ezeket a szavakat mondta, azért vérzik, mert te vérzel. Ez egy idézet egy filmből, aminek pokolian sok kötődése van hozzám. Milyen értelemben? Jensen Michels, a fő szereplője, aki Alexandrával ment haza azon az estén, amikor megtámadtak. Ő az, aki miatt magamra hagyott a bárnál. De egyre furcsább ez az egész. A filmnek is van egy kötődése ahhoz az esethez, amin dolgoztam, amikor megtámadtak. Linné Sutars: a csúcs kategóriás eszkortlány. Honnan emlékszel rá? Megmondtam neked. Keresem a válaszokat. Összeraktam egy kapcsolódási pontot az esettel, amin a támadás estén dolgoztál, de nem találtam. És a nyom nélkül, amit Romano adott nekem, nem is fogod? Annak a filmnek Jensen Michelszel ugyanaz a kínai pénzügyi csendes társa, mint sok bélistás filmnek, amiben Liné is szerepelt. Ki volt a befektető? Jing Entertainment. Ismered őket? Mindenkit ismerek, akinek pénzügyi érdekeltsége van az én területemen, és nekik vannak. Mélyebben bele fogom ásni magam a különböző kapcsolatokba, amik hozzát kötődnek, mit képviselnek. Alexandra veled volt azon az estén. Mit tudunk meg ebből? Azt gondolod, ő is benne van? Közel álltunk egymáshoz akkoriban. Nehéz ezt látnom, de megismétlem, nem gondoltam volna, hogy Eddivel összejön. Félreteszem ezt. Személyesen kell beszélnem Románóval. Beszéltem vele. Elmondta, hogy mit mondott neked. Újra beszélnem kell vele most, hogy megfejtettem az üzenetét. Csak azt fogja megismételni, amit nekem mondott, amit egy névtelem tipként kapott, ami semmivel sem több, amit megosztott velünk. Miért osztana meg egy ilyen tippet veled vagy velem? Én hozzát kötődök, és ti ketten pedig ellenségek vagytok. És ő lenne az a személy, akinek utána néznék, ha neked bármi bajod esne. De hozzám jött. Vitatkozom vele. Megmondtam neked, hogy elutasítottam a közeledését. Rendben, mondom. Te megmondtad nekem, én a saját válaszaimat akarom. Ellépek az ablaktól, megnövelem a távolságot kettőn közt. Kín velem együtt mozog, feláll és szembeáll velem. A helyzete és a közelsége olyan, mintha ketrecbe akarna zárni a nagy teste és az ablak közé. Nem fogod felkeresni, mondja, a hangja kemény, az álla határozott. Egy szövetségi ügynök vagyok, aki sorozatgyilkosságban nyomoz, nem a kis kurvád, hálószoba kurvád vagy a hülyebb kurvád, beszélni fogok vele. Egy szövetségi ügynök vagy, aki múlt időben vagy még mindig egy sorozatgyilkos listáján szerepelsz. Vágok egy grimaszt. Mit akarsz ezzel mondani? Ha túl erősen nyomulsz, vagy túl valószínű módon, voltam végezheted. Több van itt, mint a saját életem, amire gondoljak egyébként. Volt egy egyességünk. Maradj távol Romanótól. Igen, volt egy egyességünk. Vitatkozom vele. Meg kellett volna találnod egy gyilkost, akit szellemnek hívnak. De nem csak a neve az, ami egy kisé túl szó szerinti nekem, de egyáltalán nem úgy tűnik, mintha szellemet keresném. Legalábbis nem most. Addig nem, amíg nincs egy vértetóvállása. Ki mondta, hogy nincs? Azt mondod, hogy van? Hárítom. El fogod passzolni a lehetőséget, hogy beszélj az egyik legelvetemültebb gyilkossal a történetben, lavügynök. Ez nem válasz a kérdésre. Maróg bele. Úgy érted, ez nem az a válasz, amit akartál. Nem egyezkedek. Szellem még mindig gyanúsított ebben a gyilkosságban. Még mindig tartozol vele nekem, de ez nem változtatja meg a tényt, hogy beszéljek Romanóval. Meg fogom engedni, hogy ezt összehozd, ha ez boldogabbá tesz téged, és teljesen bekerítesz. Igen, ezt teszem. Érdel, hogy Romanót megöljék, és nem csak az emberei fognak engem keresni, hanem semmi esély nem lesz arra, hogy további üzenet jusson el hozzánk. Beszélnem kell vele, én! Rendben, tedd meg. Melyiket gondolod jobbnak Románó kikötözve a garázsban, vagy a nappaliban? Haha, <gül> csak nem vicces akarsz lenni. Jó látni, hogy humorérzéket is szereztél, mióta elmentem. Szükséged is volt rá, de félretéve a viccelődést. Személyesen fogok beszélni Románóval, de ha van bármi tipped, szeretettel fogadom. Egy kedvenc étterem, ahol találkozhatunk. Egy kedvenc kávéház. árul el nekem. Soha nem fogsz eljutni hozzá nélkülem. Sokkal találékonyabb vagyok, mint gondolnád, mondom. Ha csak nem halott, és te tényleg nem mondod el nekem az egész igazságot, és semmi más csak az igazságot. A tekintete megkeményedik, másodpercek telnek el, mielőtt a zsebébe nyúl, és elővesz valamit, ami úgy néz ki, mint egy eldobható telefon és beüt egy számot, mielőtt kihangosítaná a hívást. Olá, Egy férfi üdvözli öreg hangon. Nagyfőnök, mondja Kén. Pincse, Kén, mendez nincs semmi több, amit neked mondhatnék. Még mindig érződik a kötél szorítása, értem, fűzi hozzá Kén. Hamarosan jobb lesz, és újra megtehetjük. Mit akarsz, és mi a pokolért vagyok kihangosítva? Lájlá, hit van! Lájlach Lavügynök. Ügynök, mondja. Rendben van, száj le a tiltott gyümölcsről. Valószínűleg Lavügynök is ezt teszi. Románó, mondom. Bármi is az, amit tudni akar, Lavügynök, válaszolja Románó, nem tudok segíteni. Kaptam egy névtelen tippet, hogy nekem legyen jobb, nem magának. Egyáltalán miért segített? Nem mondtál neki semmit, kéne, kérdezi. Vagy csak a te válaszodat teszteli? Válaszold meg a kérdést, szólítja fel Kén. Meghal, lavügynök, mondja az öregember. És Kén engem keres először. Ezen a ponton dühös és mások is azok. Elvesztett két ember tegnap este, mondom. Kén tette? Ő mit mondott? kérdezi. Maga mit mond? faggatom tovább. Nem, mondja az öregember. Nem ő tette. Akkor kitette? Erősködöm tovább. Ha tudnám, mondja, akkor sem mondanám meg magának. Természetesen nem mondaná, de rá is hagyom. Helyette arra a kérdésre fókuszálok, amit kénnek kellett volna feltennem. Miért magához került az a tipp, és nem kénhez, ha én vagyok benne érdekelt? Tisztán látható, hogy akárki adta is a tippet, nekem segített, nem kénnek. Máskülönben nem tudom, mit akar tőlem hallani. Ez egy névtelen kurva tip volt. A tetoválások, mondom. A gyilkosok? Egy legenda, mondja. Egy mítosz, kitaláció. És maga mégis mutat valakit, aki megpróbált megölni. Ha a vérgyilkosok magáért jönnének, és voltan akarnák magát, akkor halott is lenne. Nevet. Vagy ilyesmi lenne a mítosz, amiben hisz. Talán Pokémon is valóságos? Még hangosabban nevet és leteszi a telefont. Kín kikapcsolja a telefont és újra a zsebébe rakja. Elégedett vagy? Nem, mondom. Nem vagyok. Többet tud, mint amit elárul, és te még mindig nem adtad meg nekem szellemet. Jó sok dolgot akar, Lilach Love, mondja, a hangja meleg, a szemei lágyak, ahogy hozzáteszi. De én is. A különbség az, hogy én megkapom, amit akarok, de te nem fogod. Megpróbálok ellépni, de a kezei lecsúsznak az ablakon, a karjai körül zárnak. Mondd meg, mit akarok? Még egy tenyerest nyilvánvalóan. Mi lenne, ha én adnék neked egy tenyerest, de most egy másik orcán? Talán én egy térdet fogok neked adni. És mégis, még mindig nem kaptam meg. Én nekem pedig nincs meg a szellem, emlékeztetem. És ha átadom neked, mit kapok cserébe? Ezek a kérdések világossá teszik, hogy amíg azt állítja, ezek a felvételek nem megtévesztések, tudja, hogy elgondolkodtatnak. Ezek akadályozzák meg, hogy lecsukjam. Mit kapok cserébe, Lailah? Faggad tovább. Elégedettséget. Több részletre van szükségem. Nem foglak baszogatni, mondom. De szeretsz baszogatni. Egy rossz drog még akkor is jólesik, amikor csinálod. A tagadás mindig rosszul esik, és öreggé tesz. Ellép az ablaktól, és újra az asztal szélére ül. Várni fogok. Nem ad nekem időt feleletre, vagy hogy felocsúdjak a hirtelen visszalépésétől. Most ő az, aki gyorsan tovább lép. Szellem megígérte nekem, hogy tartjuk a kapcsolatot. Ez a legtöbb, amit vele tehetsz, még akkor is, ha lelősz, nem tudom ezt megváltoztatni. Mielőtt a közeledbe jön, megfigyel. Mint ahogy telefilmezel engem, aztán nézel? Honnan tudtad, hogy kujóval alszom? Egy könnyű következtetés volt. Abban a házban vagy, ahol megtámadtak, és az asztalom volt. Túl jól ismer és én is ismerem őt, ami emlékeztet az okra, amiért itt vagyok. Rics nem fog elmenni. A főnököm kirendelte arra az ügyre, amelyiken dolgozom. A szemei megkeményednek, elsötétülnek. Nem érdekes. Érted fog jönni, hogy nyomást gyakoroljon rád. Dúgni fog téged, miközben engem félreállít. Nem kéne, nem fog. És ő mégis azt gondolja, hogy fog. Ő egy jó fiú, aki azt hiszi, ha az érdemei mért harcol, akkor elnyer. Úgy érted, hogy el akar tiporni, miközben téged megszerez? Igen, mondom. Ez nagyon szépen összefoglalja. És oda kell ne fordítanom az arcomat? Igen. Rendben, mondja egy kicsit túl gyorsan. Oda fogom fordítani. Most ez a legtöbb, amit kaphatsz. Így ragad meg. Elveszem, amit tudok, de megbizonyosodok arról, hogy tudja, mire számítson, így én is tudom, mire számítsak. Mellettem lesz, miközben nyomozok. Pontosan emiatt fogom megtűrni. A hátad mögött lesz, amíg ő megpróbál beleszúrni az enyémbe. De ne feled, hogy a kis nyomozásod rólunk szól, és arról az estéről. Nincs több titok, lailah -Lav ügynök. Tudom, amit tudsz. Te tudod, hogy én mit tudok. És nem mondd azt, hogy bizalmas a te oldaladról. Ezek a gyilkosságok hozzád vezetnek, egy késhez, egy sírhoz és hozzám. Végeznünk kell vele mielőtt, ez végez velünk, és szükséges, hogy együtt csináljuk. Azt kapod, amit adsz, mondom. Ezt ne felejtsd el és hagyd a mítoszaidat és elméleteidet, vagy nem fogod szeretni, amit visszaadok neked. És ezzel az ígérettel kikerülöm az asztalt és az ajtó felé megyek. A kilincsért nyúlok, de megtorpanok egy felismeréstől, és szembefordulok kénnel, aki még mindig az asztala mögött áll, de most felém fordul. Tudom, miért jutott az eszembe a szemfia. Mondd el. Sürget, kezével a faasztallapra tenyerel, és teste felém fordul. A hetvenes években ítélték el, és abban az időben azt állította, hogy egyedül ölt. A 90-es években helyesbítette a vallomását, és azt mondta, sátánista csoportban volt benne. A tetoválások, a gyilkosságok az én megerőszakolásom. A mozi és az ügy, amin akkor dolgoztam. Talán a vérgyilkosok egyáltalán nem gyilkosok, hanem szektatagok. Ezeknél a gyilkosságoknál semmi nem mutatja, hogy sátán tettei lennének, mondja én. Úgy is olvashatók, mint szellem. Talán. Mondom. Nem szólok többet. Ahogy kilépek az irodájából, az agyam ezen a szekta ötletem forog, elmegyek Tabita mellett úgy, mintha ott sem lenne. Kénnek igaza van a megítélésében, de minden megérzésem azt mondja, hogy téved. Az agyam egy elképzelést formál. A vérgyilkosok egy kultusz, és Linének, egy eszkortlánynak, akinek az ügyén dolgoztam a megtámadásom alatt, köze kellett, hogy legyen ehhez a csoporthoz vagy tagnak kellett lennie, ami azt jelenti, hogy a támadásom annak az eredménye lehetett, hogy túl közel kerültem a szektához, vagy valakihez, akinek köze van hozzá.